Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Treba da se prisjetimo Sudnji dan kada će ljudi kao što se na refat opukljaju tako i na makšeru kad budu proživljeni od prvog čovjeka Adama alaihi sallam do posljednjeg Allahu poslanik saallahu alaihi wa sallam spominjući Sudnji dan Kaže, ljudi će biti i proživljeni, i goli, i bosi, i neobrezani, kao od majke rođeni. Pita Aisha radi Allah, Allaho poslani i muškarci i žene zajedno? Kaže, jesta Aisha i muškarci i žene zajedno. Pa kaže, Allaho poslani će, zar neće gledati jedni u drugi? Kaže, Aisha, taj dan će biti mnogo opasniji, mnogo težiji da bude ljudima tonoli. Tolko će biti težak i tolko će se ljudi čak tolko će želiti da prođe taj dan, koji Kur'an spomine da će trajati 50.000 godina. Da će stanovnici jehennema koji je jasno da će u jehennem poželjeti da se taj dan završi. Mi smo svjedoci dešavanja kod nas. Da se u nevoljama U teškim trenutcima, kada su životi u pitanju, ljudi ne obaziru ni na ljepotu, ni na izgled. Ništa je ni ne privlačno. Mi smo imali jedan težak događaj, kojeg se, jel, teško osjećamo. 25. maja i granate koja je odnijela desetine mladi života. U tom trenutku, kada su ljudi sakvupljani dio po dio, je nikom od tih bilo na ovom da pogleda kakva jezura cura poginula ili kakav je mumak poginuo. Dešavalo se nekoliko slučajnih jeo stvari u toku hađa da zastane ili da se ugasi ventilacija u tunelima kojima hađe prolazi, pa nastane panika, pa ljudi u svojoj panici trče, da bi izašli iz gužbe, da bi se spasili, da se ne bi uguršili. Ljudi u hramima, u dva čašava, u svojenoj bužvi izgube i rame, izađu potpuno bez odjeći. Nikom nije Naomida gledao u njega, niti u nekog drugog, zato što je u život. života. Takvo je sudnji dan. Kada tuđe u pitanje dženen ili džehennen, spas ili propast, nije onda čovjeku Naomid ko je oko njega. Mi često puta kažemo Pa dobro, ako će taj-taj biti u džehennemu, ako će taj-taj ta je ili taj-taj glumac biti u dženemu, neka i mene sa njim, ili sa njom. Kad nas boli glava, Dali nam nešto pomaže kada mi oko sebe imamo deset ljudi koji boli glava? Ništa. Nama to ništa ne umanjuje bolu. Možda onako malo psihički uvaženje, nismo jedini koji im pate, jel? Međutim, bol je bol. Ne možemo je dijeliti. Izvaditi da mene boli malo glava, pa evo i ne boli. Niti nam znači koga pored nas boli. Tako je znači i sudnji dan. I te gobe sudnjeg dana koje čekaju čovjeka nisu jednostavne, nisu laki. I zato kažemo najbolju sliku proživljenja i prisjećana na sudnji dan imaju oni koji dožive Arefate. Na Arefatu vidimo jednako 100 metra. Bili hrami ne mogu nam reći koliko je ko bogat ili koliko je ko siromašan. Svi su obukli dva čašava. Svi su došli na jedno mjesto jednaki, bez razliki. I ono što istinski vredniji je čovjek kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kako nam Kur'an govori, inna akramakuma inda Allahi et Kod Allaha su najvrijedniji i najbolji oni koji ga se najviše boji. Ne najlepši, ne najjačiji, ne najbogatiji, oni koji ga se najviše boji. I pred Allahovim sudom, svi su ljudi jednaki. I na kraju, kada se prisjećamo ne nemojmo zaboraviti vrijednost tog ibadeta i da istinski vrijedi štediti i biti gosta Allaha subhanahu wa ta'ala Je Allahu Mustafa sallallahu alaihi wa sallama kaže: "Al-Hajj al-Mabrur leysa lahu al-jazaa'u illa al-Jannah." Zaprimen hadž nagrada je džennet. U ovim danima koje mi očekujemo uzlabu pomoć, dolazi nam jedan od naših najvećih praznika, Kurban Bayram koji je uz inša Allah, u utorak 10 durhidžeta, a također, znači, 10 januara. Kurban Bajram je odabraniji Bajram od dva Bajrama, zato što muslimani na taj dan prinose žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. Prije svega, na nama je, na koje je prošlogodišnje vrijeme ostavilo tragove negativne po nas muslimana da nastavimo da te naše praznike što više oživimo. Da ih što više obilježimo. Da ih što bolje dožive oni najmanji i najstariji. Pa da naša djeca isčekuju bajrame da bi dobili paketice. A ne nove godine. Da naša djeca iščekuju Bajrame, pa da uz njih dobiju nove hlače, jakno ili nešto tako, da ih na taj način naviknemo da je to naš odabran praznik. Također, na naše kuće sijaju uz Bajrame, a ne uz neki drugi praznik. Da naše kuće budu ispunjene radošću uz Bajrame, jer su to naši praznici. Jer mi istinski, možda bolje da ne govorimo praznici, jer praznik je nešto prazno, blag dan, bolje. Blag dan, odnosno odabran dan. Dan, kada mi ne samo da se veselimo, nego imamo i nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaprinesem kurban, Allahoposlanik sallalahu alaihi wa sallam kaže da će za svaku odlaku prinešeno kurbana, muslima i muslimanka imati nagradu. Svaka odlaka. Zaš se ne ispati u loži, se ne ispati u štiri, zaš se ne ispati radi Allaha jednom uvodiniti u raditi. Za svaku odlaku. Ako pogledamo, Danas, u toku godine, koliko mi potrošimo novaca na neke stvari koje nisu toliko neopovodne u životu. A za tri stotine maraka možemo imati hiljade, stotine hiljada dobrih dijela. Možete zamisliti jednu opcu, koliko ona samo na svome tijeli ima? Vlaka. I za svaku tu vlaku, kod Allaha subhanahu wa ta'ala i naka. Kurban je žrtva. Žrtva koja se prinosi radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ne zato da Allahu treba njeno meso ili njena krv, nego kao znak pokornosti Allaha. La i nja nama Allaha luhomuha wa la dimmanuha, wa la kim nja nama hud taktu aminuha. nam nam da do Allaha ne dolazi niti meco, niti krv, nego dolazi mnogo bojasnosti. To je znak da muhmin i muhminka da nema ima na putu pokolnosti Allahu. Ujutru mogu ustati i žrtovati pola sata svog spavanja da padnimo Allahu na sve živje. Uz Ramazan mogu žrtovati svoje jelo, i svoje pijeće radi Allaha. A za kurban mogu žrtvati svoj novac. Radi koga? Radi Allaha. Allahu ne treba misli. Trebamo pokornost. Da vidi od mene i od tebe, jesmo li iskreni. A kad govorimo o kurbanu, braćo i sestre, ne možemo govoriti, a da ne spomenim o Ibrahima a.s. od koga i potječi sunnet kurbana prakse. Ibrahima a.s. od odabraniji Allahovi poslanika godine proživio bez potomstva. Niti nema djeci. I u starosti njegovoj Allah mu daje sina. Možete zamisliti koji je to osjećan. Čovjek i žena živjeli 30-40 godina u braku. Bez djeci. I onda im Allah podari djete. Možete zamisliti koliko to djete vrijedi kod njega. Koja je to ljubav? Koja je to ljubav prema djeteta? To je što kaže vrednije od dva oka u glavi. To se bolje čuva nego, jel... Dijamant, najvrijedniji na svijetu. To je nešto posebno. Ibrahim Aleyhissela uzastopno sanja da dogog istog sina prinosi Allahu kao žrtvu. Subravo. Sina, dijete koji sam nakon toliko godina dobio sad radi Allaha, da Allahu da prinesem Kur'an nam spominje Ibrahimov slučaj. Ibrahim savjetuje svog sina. A vidite odgovor sina. Onog gdje se vidi, jel, kako roditel, kakav roditelj u većini takvoj dijete, tako ga odgarja. Ibrahim ali i selam iznosi sinu u svoj san, znajući da je to od Allaha znak. Da vidi šta će on reći. I odgovor Ismaila, ja beti. Maki mu ovim riječnikom, pa smo ja beti. Ja beti je izraz arapskog jeziku. Koji u našem kada preveli možda je nekog praktiku u, u u nekim jel, mjestima kaže se babuko. Ne kaže se ni babu, ni oče babuko, tepa, mu još više. Još nježniji. Tako je Ismail rekao svoj mojvcu, zamislite tu, dijete kažem tako, jabeti if al mato me, uradi ono što ti se naređuje. Kratko jasno. Se teči dunje inša Allahu minas sabiri. Ti ćeš mene naći odstrpiviji. Ja ću na tom usibetu se strpiti. Ako je vla tako odredio, Allah nije trebala žrtva Ismajlova. To je bio ispicanu. Da vidimo Ibrahime. Jesi u istinu pokoran Allahom? Jesi spreman da žrtvuješ sve ono što, što je kod tebe najvrijedniji? I položio ispite. Vidite danas naše stanje. Allah ne traži da žrtvujemo. Niti djecu, niti bilo što. Traži od nas od naših 24 sata jedan za pet namaza. Dovoljno. Da bi obavio pet namaza, dovoljan sat. Samo sat. Tebi 23. Samo jedan. Mi kažemo teško. Poga mi ne mogu ka imam obaveza. Subravo. A kad je u pitanju, vjerujte da se u markama plaća svaki namaz, maša, mislim da bi bilo do 10% konjača. A ono što je kod Allaha, je vrijedniji od Marki i vrijedniji od Imetka. Jer Allah, posljednjih sallallahu alaihi wa sallam kaže Namaz od do namaza briše i grijeje između njih. Pa kaže Allah, posljednjih sallam, Zamislite da neko od vas ima rijeku pored svoje kuće, pa se u njoj svaki dan kupa po pet puta. Jel bi bio prljak, kaže Allah, posljednjih sallam, tako i vjerniji, koji obava pet namaza. Allah ga čisti od grija. Pogotovo namaz, ako je Allah posljednjih sallalahu sallalahu sallalahu kaže na sunnji danu, prvo što će čovjek biti pitan namaz, pa on bude dobar, ostalo će biti lako. Međutim, ako se ne polaži nam, za namaz ono što je poslije njega, sve je teši. Pa Allah traži malo posta, malo sabora, pa medicina dokazala da je polo opet kori za čovjek. Medicina dokaza da je namaz zdrav, fizikultura tijela. Puka, na brzinu, malo tijelo razgibaš. I ljudi napravili doktorske disertacije, iz medicine dokazali da čovjek u namazu pokrijeće svaki dio tijela. Znači, svaki dio tijela malo pokriješ, da ne zahrća. Pos dokazan zdrav. Traži, ako si mučni i imaš, Više nego što ti je potrebno i metka. Bogac, imaš hiljade, imaš zlata, imaš sredna. Da izdvojiš samo 2,5% zakjata i dadneš onima koji nemaju šta jest. Samo to. A ti opet imaš. Opet nefali. I Allah, posljednik sa al -e Allah, kune se, kune se, da sadaka neće umanjiti metak. Kune se. Samo malo. Traži jednom od nas, od našem životu, samo jednom, da obavimo hađe. Prosjećan život umeta, postani sam rekao, od 60 do 70 godina. Prosjeći. U tih svojih 60 godina samo jednom. Jedno, ne treba više. Radi Allaha otići, tebi, dobra djela, opet će tebe Allaha nagraditi, opet se s tobom mala dići tmelecima govorići pogledajte u moje robove u hađe kad uđu na refat. Vidite i došli i prašnuli i bosi i ko je jel odnosno bosi jel prači pane kosei došli tu umorni gladni žedni došli ovde radi mene Allah se tiči tobom hala te nazivaš svoj gusto zar tu je dovoljno niko od nas da ga pozove predsjednik države ili sad premijer kantona da dođe samo na jedan ručak kod njega To bi se pričalo godno dana posljednje. Ja sam. Maksu uz men pozivnica. Šta misliš biti Allahog osa? I opet nagrada tebi. Allah traži da se propisno priče. Pa kaže tižko. Opet korist nama. Allah traži da se klonimo određeni jela i pića. Opet korist nama jer je dokazano da su štepni. Sve opet korist nama, ne Allahom, korist nama. I opet izgovor za sve te stvari je teško, teško, teško, teško i ne možeš. Radno vrijeme može biti 12 sati i dnevi, teško. Allah jedan sat sad. Znači, jedna osnovna povuka iz priče Ibrahima i selam jeste da iskrene bogobojaznosti nema bez žrtve, bez truda. I mi znamo i na dunjalu, ako se ne trudimo i ne radimo, nećemo ni priuštiti ništa. Onaj ko nije zasijao svoju njivu, Boga mi neko ne očekuje da će roditi ostajući ono što je na njoj, što se nečisti, ne ređi, koro obuhati. A kad smo kod bogobojaznosti, islamski učenjaci bogobojaznost definišu kao zaštita od Allahovi kazni. A šta znači zaštita da Allahovi kazni? To je da izvršavaš Allahove naredbe, ako oni se njegovim zabrama jer je to zaštita da malo vi kazne. Ako izostaviš jedno i drugo, sledi Allahu kazni. Takođe bitno je napomenuti značaj samog šahadeta, pogotovo drugog dijela: "Wa ashhadu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu." Svjedočim da je Muhammed alejhi selam Bozhi rob i Bozhi poslanik. Islamski učitelji kažu Značenje tih riječi jeste da vjerujemo Allahu mu poslaniku sallallahu alajhi wa selleme sve ono što nam je rekao. Ako je rekao, rekao, istina je, dokazaće se. Dalje, izvršavanje ono što je Allah poslanik sallallahu alajhi wa selleme naredio i ostaviti ono što je Allah poslanik sallallahu alajhi wa selleme zabranio. To je znači i vidimo da nije hak koji treba vjernik da izvrši prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme odnosno slijećem njegovog suneta da kažemo dovoljno da se prisjetimom dana njegovog rođendana i završimo čitava godina dana mora biti u znaku sliđenja suneta lav posadika sallallahu alejhi ve selleme jer islam slučajanci kažu el iman da je iman i riječ i djelo. I riječ i djelo. Ne samo riječ, nego i djelo. Jer Allah B. sallallahu alaihi wa sallam kaže Inna fil jesedi mudla. U tijelu se nalazi jedan koma mes, jedan organ. Iza saluhat, saluhal jesedu kullu. Ako taj organ bude zdrav, bit će i cijelo tijelo. Iza fesedet, fesedet jesedu kullu. Ako bude i bolestan, bolestno će čitavo tijelo biti. A taj organ je srce. Ili znamo, kogod ima slabo srce, džaba da i ne znam koliko lijep, da su koliko ruke dobre, sve, ne funkcioniš i. Može to biti sa dobrom limarijom, lijepom bojovom, sve ok, ali ako mašina nije dobra, ne, ne može ono ići. Možeš ga slobodno negdje u krajsku, on smijetat će samo na putu. Tako je čovjek. Ako kaže imam istinno i čisto srce, pokaži dijelo. Jer niko ti neće vjerovat da se ti vrijedan ako Ti možeš vikati, baš znam vrijedan sam. Ti možeš znam da si odličan učenik ako nisi naučio i dobio petice svih predmeta, nema, ma niko ne vjeruje. Niko ti neće dati diplomu, evo ga, odličan, gotovo, hajde kući. To bi bilo ukratko što se tiče jer u neki nekih povukavih dana još jednom molim Amlaha Subhanovatala da nam polakša da iskoristim ovih nekoliko dana koji su preostale u onome s čim je on zadovoljan i molim ga Subhanovatala da oprosti nama, našim roditeljima svim muslimanima i muslimankama da sačuva islam i muslimane gdje god da su i molim wa da vas nagradi najboljom nagradom za vaš dobazak Amin, amlijan, vahu, da onah, amlija, amlija, Dal se može ići nahadž, ako si u zavadi sa nekim. Ako se znači sa mojom posveđom, dal si mi je še ti moju halavku.